يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا إلا الا من مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحده وطرق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء وَتَقْوَى وَاحِدٌ لِتَزَاعُلُهُ وَأَطَاعَ إِنَّ اللَّهَ دَانَ عَلَيْكُمْ رَضِيلاً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Ama bagi mahasiswa Muslim dan Muslimat yang semoga akan biasa mendapatkan limpahan rahmat dan anugerah terukus di tanah wakaf. Pertama kali saya bersyukur pada Allah SWT yang telah mempertemukan. Saya dengan saudara-saudara saya yang ada di negeri ini. Meskipun kita berbeda budaya. Meskipun kita berbeda suku. Dan ada sedikit berbeda bahasa. Akan tetapi kita adalah orang-orang manusia. -orang Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempersaudarakan tidak adalah Islam dan iman dengan firman Allah Subhanahu wa taala di mana orang-orang yang beriman itu mereka adalah orang-orang yang bersaudara di manapun mereka berada dan di manapun asal mereka jika dia seorang Muslim Apakah dia seorang Malaysia, Indonesia Apakah dia seorang yang berasal dari Afrika Atau Arab atau, atau negeri negeri yang lainnya Apakah mereka berasal dari kulit hitam ataupun tulis Jika dia seorang Muslim, mereka adalah saudara, saudara Yang menyatukan kita adalah Islam, wari iman oleh kamarnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala dengan nikmat Islam dan nikmat peringatan yang Allah Subhanahu Wataala berikan kepada kita. Kemudian yang kedua saya pun bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala yang diberi kemudahan. Datang ke negeri ini untuk bertemu dengan saudara saudara saya Allah dan sekali lagi berziarah, berkunjung, menemui saudara saudara kami di tempat yang lainnya. Semoga kunjungan ini dan ziarah ini mendapatkan takdir yang berlubang dari si Allah. في درجه حديث يرويه الاصحاب الامام المسلم رحمه الله ده ده ده في دلاله الحديث من خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بدا ان وجلا ذاه اقمر في ولد من الكبره الله عز على وجهه من وجهه ملكا فقال له إحنا بريد قال أريد أخمني بها هذه طريق قال هل لك من ذلك المنطقة عليك؟ قال لا غير أني أذكر بالله أزواجه قال فإني رب السلطان إليك وإن الله أزواجه لأخبرني بأن الله أحبك كما أخبرته فيه Bersakitnya Nabi sebuah tempat yang jauhkan dan bahwa ada seseorang lagi yang berziarah berkunjung ke rumah saudaranya di kampung yang lain, di daerah yang lain. Lalu Allah berkenan berkehendak menutup seorang mereka untuk menawati perjalanan hamba Allah yang berjalan menuju kampung yang lain untuk berkunjung ke rumah saudaranya. Lalu ketika saudaraku itu datang, mereka ini bertanya kepada hamba Allah. "Hada ke mana engkau?" Maka dia mengatakan, "Aku ingin berwujud. Ke rumah saudara saya Yang ada di kampung ini." Mereka bertanya, "Apa tujuan kamu datang ke rumah saudaramu? Apakah ada satu kenikmatan tertentu yang kamu ingin dapatkan?" Mungkin kamu datang ke rumah saudaramu untuk mendapat bantuan atau untuk mendapatkan dunia atau yang serupa. Tujuan apa kamu datang ke saudaramu? Kata hamba Allah ini tidak sama sekali. Bukan karena itu. Akan tetapi aku mengunjungi saudaraku karena aku mencintainya sampai Allah dengan taala. Maka mereka ini berkata kepada hamba Allah ini sesungguhnya aku adalah keputusan Allah yang dikirim kepadamu dan sesungguhnya Allah telah mengabarkan kepadaku bahwa Allah mencintai kamu sebagaimana cinta, Allah cinta saudara-saudara Allah subhanahuwataala saya berharap semoga kedatangan saya bertemu dengan saudara-saudara saya di tempat ini. Ternah di antara mereka yang dikutkan oleh Nabi S.W.W.T. Sebagai orang-orang yang bersaudara kerana Allah Sebagai hamba-hamba yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu SWT Sehingga kita disumbuhkan oleh Allah di dalam Al-Jannah Di dalam purgannya Sebagaimana Allah telah -Tuh, mengikurkan kita di tempat yang penuh pertahanan di Masjid Abu Hurairah Masyarakat Namanya berikut Masjid Abu Hurairah Setiap kita menyebut nama Masjid Abu Hurairah ini Mengingatkan kita kepada seorang sahabat yang murid Yang dikenal memiliki keilmuan yang banyak Yang dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan alif ali zikrulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi di arah Abu Bakar padahal beliau bersama Rasulullah itu tinggal sampai 4 tahun saja namun ketungguhan beliau semangat beliau untuk menimba ilmu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan beliau menjadi seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tujuh sahabat yang dikenang mereka adalah sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutnya oleh al-Suyuti rahimahullah taala di dalam ansiyahnya al-mutrimun bi riwayat al-athar Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ana wal bahru al hudri wajahir wa zaujatun nabiy sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama Abu Hurairah kemudian Anas bin Malik Abu Hurairah tadi nama dia Muhammad Abdullah bin Una kemudian Abdullah bin Abbas kemudian Abu Sa'id Al-Khudri Ja'far bin Abdullah dan istri belinda Rasulullah SAW. Aisyah bintu Abi al-Siddiqah bintu Siddiq. Rosiyallah taala Anhu alamin. Subhanallah. Sehingga orang ini. Tetapi apabila kita merawat hadis, terus apabila kita menemuinya, apabila Rosiyallah taala Anhu dalam riwayat. Termasuk hadis yang kita sebutkan tadi Tentang seutamaan berziarah, berkunjung Ke rumah saudara kita muslim Karena Allah wa Taala Walaikum Inilah yang menunjukkan Keindahan Islam dan keindahan Islam Inilah yang menunjukkan nikmatnya Menjadi seorang muslim Karena mereka adalah orang-orang yang Allah ketika dengan kami persaudaraan di mana mereka berada. Sehingga saya merasa kedatangan saya ke negeri ini bukan seperti orang yang asing. Bukan seperti seorang turis. Yang datang ke semua daerah yang tidak paham bagaimana. Alhamdulillah. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah pada pertemuan kita yang singkat malam hari ini saya ingin menyebutkan sebuah hadis yang datang dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang amalan-amalan yang apabila diamalkan oleh seorang muslim maka dia akan merasakan nikmatnya keinginan lezatnya keinginan kalau mungkin ya pompom -bukan. bukan hanya makanan yang ada penempatannya kadang-kadang kalau kita ingin makan pilih-pilih makanan ini mau makan ini dan mau makan yang itu tergantung selera orang makan dan dia makan nikmat ketika dia berkumpul dengan makanan yang dia menang. Akan tetapi ma'asyurah muslimin rahmatullahi wabarakatuh al-imani yang masuk ke dalam hati seorang hamba. Apabila seorang merasakan manisnya nikmatul iman itu. Maka itu jauh lebih nikmat dan lebih nikmat dari makanan yang paling enak yang ada di kuburah. Oleh karenanya, Allahumma Amin. Sangat penting untuk kita tahu apa itu amalan-amalan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seorang muslim so mengamalkannya maka dia akan merasakan nikmatnya al-jinan. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Jinan dalam Sahihnya. Kitab Sahih al-Jinan yang dikenal sebagai Kitab yang paling sahih Setelah Al-Quran Beliau meriwakan dengan salatnya Sampai kepada Anas bin Malik Rabi Allah Anas bin Malik Abu Hamzah Beliau adalah pelayan Rasulullah SAW Selama Rasulullah SAW Tinggal di kota Madinah, Hingga beliau wafat Selama suruh al -Bukhari. Kata tanah bin Malik radhiyallahu anhu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda al-iman Ada tiga amalan yang apabila ketiga amalan ini ada pada diri seorang hamba ada pada diri seorang muslim demikian pula muslimah dia akan merasakan manisnya iman. Orang muslim itu banyak. Banyak yang menjadi muslim. Tapi ada muslim yang hanya terpulis di tanda kenalnya saja. Namanya apa? Kartu pengenal, KTP, kalau di Indonesia namanya KTP itu. Kartu identitas, pengenal. Terpulit istilah, tapi amalannya tidak istilah. Terkadang di antara kaum Muslimin ada yang telah pesian mana bertahun-tahun telah menjadi seorang muslim, bahkan semenjak kecil, semenjak lahir. Dia menjadi seorang Muslim hanya karena orang tuanya Muslim, Bapak ibunya Muslim, maka dia Muslim. Tapi kalau dilihat dari amalannya, tidak menampakkan dia sebagai seorang Muslim. Dan dia tidak merasakan ketenangan dalam hidupnya. Setiap saat terkadang dia merasakan sedih, dia merasakan gundah gundah, dia merasakan berbagai macam hal-hal yang menakutkan dia dalam kehidupan. Yang membuat dia khawatir Yang membuat dia selalu merasakan kegelisahan Kenapa dia Ini yang harus menjadi pertanyaan Sehingga kadang-kadang di antara orang yang seperti ini Itu tidak tahu dalam kehidupan Di rumahnya Melihat kondisi rumah tangganya Bapak ibunya setiap hari bertengkar. Setiap hari berselisih. Tidak ada ketenangan dalam rumah tangga. Dia keluar pun menghadapi teman-temannya, lingkungannya yang buruk, yang tidak mengajarkan dia Islam yang benar. Sehingga kadang di antara mereka ada yang mengakhiri kehidupan dunianya dengan bunuh diri. Intihar. Ada yang gantung di Ada yang ha? Mengiris dengan sile di tanah Ada yang Masih setengah-setengah mau dia pun tidak Akhirnya Dia pun mengkonsumsi Dada dadah. Kalau di Indonesia Nakubah tidak punya kenikmatan dalam kehidupan tapi seorang muslim yang berbual dia akan merasakan nikmatnya hidup ketika dia mengamalkan apa yang dikucung oleh Allah Subhanahuwataala. Wajah dari hina alawatul iman dia akan merasakan nikmatnya iman, nikmatnya menjadi seorang muslim. Nikmatnya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah niatul ahli. Tetaplah menyebutkan Bahawa barang siapa yang terdapat pada diri keampunnya ketiga amalan ini maka dia akan mendapatkan nikmat yang banyak. Yang pertama Ayahulallah wa Rasulnya adalah lebih menyayangi Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya Jadi, campur cintaan utama kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu Walaikum. Ini kesucian orang ini. Cinta kepada Rasulullah SAW merupakan tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wataala. Kedua ini tidak boleh dipisahkan. Cinta kepada Allah dia harus cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada Rasulullah merupakan bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wataala. Seorang Muslim adalah seorang yang Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selain kebanyakan. Oleh kerana Allah S.W.T menyebutkan di dalam al-Quran tentang kecintaan kaum kecil kepada Allah, wala'ziinnaa menurut asal kutubatululah. Orang-orang yang beriman itu sangat keras kecintaannya kepada Allah Taala. Sehingga orang-orang oh. itu rela untuk mengorbankan hartanya, rela untuk mengorbankan apa saja yang dia miliki. Bahkan apapun, jiwa raga pun akan dikorbankan. Hanya cintanya dia kepada Allah SWT. Lihat bagaimana para sahabat kepada Allah SWT. Apa yang menyebabkan mereka meninggalkan kota maghah. Mengapa mereka meninggalkan Mekah yang di sana terdapat Ka'bah berisimullah Azza wa Jalla Mereka berangkat menuju ke kota Madinah dengan perjalanan yang perbekalan yang apa adanya Ada yang berjalan kaki ada yang menggunakan unta melakukan perjalanan hijau menuju Madinah Mengapa mereka takut mereka meninggalkan kampung halaman yang mereka cintai. Mereka rela untuk mengorbankan apa yang mereka miliki dari harta. Hewan-hewan ternak di kampung halaman mereka. Di mana? Bahkan mereka berpisah dengan tanah keluarga mereka. Kerabat-kerabat mereka ada di harta. Mengapa mereka melakukan ini? Karena kecintaan yang berada. Allah Taala belum faqara al-muhajirin alladheena ukhrijum min diyarihim wa anwarihim yataghawuna fadlan min Allah wa radwan wa yamsuruna Allah jadi yang begitu ini bukan orang-orang para kaya bukan orang-orang para yang punya harta bukan orang-orang para yang berangkat kemudian untuk berhiang berdagang orang-orang miskin yang berhijrah yang mereka dikeluarkan dari kampung halaman mereka yang mereka dipisahkan dari harta-harta mereka apa yang mereka cari ya budaguna wabna minallahi radhiyallahu anhu mereka mencari keridhaan dari Allah dan keridhaan Allah senantiasa ada dan mensururuh mereka mereka menolong Allah dan Rasul-Nya udza taqul musafatun mereka akan mendapatkan pahala Jujur kegembangannya. Ini yang mengobatkan Bahkan jiwa naga. Mereka terpahamkan sebagai wujud rasa cintanya kepada Allah. Karena itu bagaimana? Ketika Allah SWT memberi semangat kepada para sahabat dalam peristiwa perang badar, perang besar yang pertama kali diadami oleh kaum musli. Melawan orang-orang khasir kreis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangkitkan semangat para sahabat. Beliau mengatakan, Kurni ilah jannahin al jannah sama Bangkitlah kami menuju kepada surga. Yang surga ini luasnya seluas langit dan bumi. Salah seorang sahabat yang bernama Umar bin Khunafah itu sedang makan kurma, sedang asyik makan kurma, kurma, tamar, kurma juga, namanya diminum. Sedang makan punak, dia mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahawa surga itu seluas langit dan bumi, maka dia mengatakan baki-baki, baki-baki. Ini kalimat kekaguman. Dia sangat kagum dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu surga itu surga seluas langit dan bumi. Alam Allah, luar biasa kasih sayang Allah bakhil-bakhil dia sangat kagum dengan ucapan Rasulullah Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya habibuka ala qawmi apa yang menyebabkan kamu menyebutkan kaum bakhil-bakhil mengapa engkau mengatakan bakhil kata umair ya Rasulullah aku aku termasuk dari ahli wahai Rasulullah aku berharap semoga aku termasuk di antara orang yang masuk ke dalam surga itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an itu dari ahli di antara murid-murid. Oh, ini sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi Kira-kira apa perasaan kita ketika Rasulullah ada di hadapan kita mengatakan kepada kita, "Kamu ambil jannah. Kamu sudah mendapatkan jaminan surga." Aduh, luar biasa. Kalau enggak tenangnya ...yang mendapatkan berita gembira dari Nabi sallallahu ini beliau sedang makan kurma sementara di situ sedang terjadi peperangan. Katanya, "Inna hadzihi la hayatun tawilah, inn ka lidhanum masih terlalu panjang. Jangan sampai saya terus makan kurma, perang sudah selesai, akhirnya saya tidak mendapatkan syahadah, tidak mati syahid dalam peristiwa perang itu." Akhirnya dia membuang kurmanya. Dan dia masuk ke Medan, pertempuran, bertempur hingga Allah s.a.w. ta'ala Menanggupi Alhamdulillah Meninggal Syahid dalam peristiwa prabasi Walaitaqtabalina bradina fuzidu fiza dillahi amfuala ta'ala Balik ahya, menendalaku dikir-daku Jangan sekali-kali kamu menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu masti Mereka itu orang-orang yang duduk. Di sisi Allah itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berkomitmen. Mereka rela mengorbankan jiwa mati pun untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka lakukan sebab jenis tanda cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya iman. Inilah yang namanya nikmatul iman. Mereka sudah tidak menanggap kehidupan ini sebagai kehidupan yang hirma. Tidak. Yang mereka cari adalah kehidupan akhirat. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Wa inna da'wal akhiratalah hiya'l haywaan. Lau ca'an Sesungguhnya kehidupan akhirat. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Kalau mereka matahari. Walal akhiratuh hayyadu. Wala akhiratuh hayyidah jaminan. Enggak. Kehidupan Allah itu lebih baik bagi daripada dunia. Berikut di mana saya ke dunia. Wali akhiratul halidhi wa alaqa. Kami yang selalu senang di masing-masing kembangnya. Padahal kehidupan Allah itu jauh lebih baik dan lebih Allah. Maka cintailah Rasul Rasulullah. Cintailah Rasulullah s.a.w. Jadikan kecintaan Allah dan Rasul berbagai kecintaan yang tertinggi yang termulia dari kecintaan kecintaan kita kepada Yang Mulia. Dalam hadis disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dari hadis al Hurairah radhiyallahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wal nasi ajma'in." Tidak beriman kepada orang kalian hingga aku lebih dicintai oleh dirinya dari orang tuanya, dari anak anaknya dan dari seluruh manusia. Cinta kepada Rasulullah adalah cinta yang teramat. Hmm. Dalam riwayat dari Imam Bukhari satu ketika Umar ibnu Khattab r.a hu, berkata di hadapan Rasulullah saw. Saya mengatakan, demi Allah, saya lebih cinta kepada Nabi Rasulullah dibandingkan kecintaanmu kepada seluruh manusia kecuali terhadap dirimu sendiri. Jadi umat mengeskalikan ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lamanya belum sempurna kedimanaMu Aku hingga Engkau mencintai Aku melebihi kecintaanMu terhadap dirimu sendiri." Maka setelah itu, umar Allah sa'ala ku menandakan sekarang jawab Allah Benar-benar aku mencintai aku. kau, lahir Rasulullah Lebih kecintaan cintaanku kepada yang lainnya Termasuk pada diriku Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang telah sempurna kecintaanmu Telah sempurna kecintaanmu Cinta kepada Rasulullah Merupakan muncul cinta kepada Allah Dan itu merupakan kecintaan yang terpengaruhnya tersebut bagi allah Lalu bagaimana cara kita menunjukkan rasa cinta ini? Apakah cukup jika kita mengatakan? Aku mencintai Allah, saya cinta kepada Rasul. Apakah cukup dengan ucapan? Tidak harus dengan bukti. Ada seorang penyayang Arab yang mengatakan Wa inkana hukutan waifan lafaksahu inal kuban inal yuhibu yuhibu yuhibu Apabila kecintaanmu itu jujur benar dari hatimu setulusnya tanda orang yang cinta dia pasti taat kepada yang dicintainya Billal yuhibba man yuhibbu yuṭī'uhu setungguhnya orang yang cinta kepada orang yang dia cintai dia mentaati semua apa yang dia katakan Dalam hal kecintaan dunia saja, kalau ada seorang laki-laki sedang mabuk cinta kepada seorang wanita. Mabuk, kalau berasa orangnya itu sedang asyik, sedang asyik, mabuk cinta dengan seorang wanita. Maka dia akan mengatakan, apa saja yang saya akan mengatakan, saya akan mengatakan. Saya akan berkata dia tunduk di hadapan seorang wanita ketika dia minta kepadanya dengan dia mahu hukum kalau di zaman jahiliah dulu sebelum disebutnya Allah Subhanahu ada seorang wanita yang bernama Laila ya wanita ini dikenal sebagai seorang wanita yang cantik jelita macam tu, sehingga semua orang menginginkan agar bisa mendapatkan seorang wanita yang bernama Laila lagi-lagi yang ini mengatakan, oh Laila itu milik saya, yang sana juga mengatakan, betul, Laila milik saya. Ketika ditanya Laila, Laila kamu kenal dia? Oh tidak, saya tidak okay, tahu siapa itu. Siapa lagi yang Laila? Tak tahu dia. Semua orang mengaku miliknya Laila. Laila tidak mengenang siapa mereka wa qul jadd'a waslan baina layla wa laylana qul lahum Semua orang mengaku miliknya Laila, sementara Laila tidak mengakui punya hubungan dengan mereka. Ada seorang laki-laki laki-laki betul-betul mampu cinta kepada wanita yang bernama Laila. Makanya dia dikenal dalam sejarah Majnun Laila. Majnun Laila, orang yang gila karena lelah Kenapa dia disebut sekolah yang menjaga Lelah? ketika dia datang ke rumahnya yang lain Tapi karena dia tidak hilang, pintu tak dibuka untuk dia Dari luar saja Apa yang dia lakukan? Mau ketemu Lelah? Tak mungkin Mau ketemu orang tua Tidak mungkin Rumah dalam keadaan tertutup dan dia orang yang tidak dikenal oleh keluarga lainnya. Tapi kerana cintanya dia kepada Laila, maka dia pun ke rumahnya. Kemudian dia mendatangi dinding-dinding rumah Laila yang samping kiri, belakang, kanan, depan lalu dia mencium dinding-dinding rumah Laila. Yang terdinding-dinding di tak punya bibir. sambil dia mengucapkan baik-baik syairnya dia mengatakan Amru ala diari biara layna Upadfilu dal jidara wa dal jidara Wama khubbul jidari syaghufna qalbi, Walakin khubbul man sagan al jidara Aku melewati dinding dinding rumah ini. Aku mencium dinding ini dan dinding itu. Bukan kerana saya cinta kepada dinding, tapi cinta kepada orang yang ada di dalamnya. Di balik dinding. Dina majmun. Maashallallahu alam. Ini kalau dalam hal dunia, cinta umum tidak bermanfaat. Seorang mungkin cintanya kepada Allah subhanahu wa taala. ...harus jadi kuat. Dibandingkan kecintaan dengan satu contoh saja. Ketika azan dikumandangkan, sementara kita sedang hasil dengan pekerjaan kita. Kita mendengarkan seorang muazzin bila memandalkan azan. Hayya ala kualam. Kira-kira apa perasaan? Kalau kemudian seseorang masih asyik dengan pekerjaannya, ya, mau menyelesaikan ini dan itu, sementara akan terus dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira apa perasaan itu? Apakah ada perasaan kita yang kuat di dalam diri kita untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang Rasulullah SAW ketika ada seorang buta Orang buta ini datang kepada Nabi SAW dan mengatakan Ya Rasulullah saya jadi orang yang buta Dan tidak ada yang menuntutku datang ke masjid Apakah boleh saya surat ilmat? Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan Hal qamih Samidah kamu <tuh> mendengarkan <tuh> akan <tuh> dikumandangkan Ada dunia yang menengar tak ajar. Jawablah dengan apa? Dalam riwayat yang lain tidak semesta hilya al Qurrah hilya al falah hilya al ababil amma mendengar hilya al Qurrah hilya al falah. Jawablah dengan apa? Jawablah Apakah tindakan masjid yang sah? Bayar hatinya selalu terpaut dengan masjid dalam tujuh golongan yang disebut jangan Rasulullah tulis kalau kalian hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim tujuhatil yuzilhumullah fi dhillihim yawma la yajih illa dhilhuh ada tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kepada mereka pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan-Nya salah satu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajul qolbu mu'allaqun bil badajik seorang laki yang hatinya selalu tertinggal dan kita nanti kita minta kepada Allah. Amin. Ini yang pertama. Ini Sudah. Selesai. Amin. Dalam doa pekerjaan. Semoga di pertemuan ini insyaallah uh, kita lanjutkan azan kemudian sama baik kalau betul sah Ada orang yang cinta kepada orang lain karena kedudukan jawatan yang, jawa yang dimiliki. Ada orang yang cinta kepada orang lain karena semua orang takjubannya punya akan tetapi cinta yang diriwayat Allah Subhanahu Wa Taala seperti persoalan cinta kepada orang lain karena Allah. Kenapa dicinta kepada orang lain karena orang itu taat beribadah kepada Allah. Kenapa dia cinta pada orang bukan orang itu semangat dalam menjalankan syilaya. Masha'Allah. Semangat dalam mengamalkan Al-Qur'an. Semangat dalam walaikat dunia Nabi Surah Al-Fatihah. Sehingga semakin dia cinta kepada hamba Allah tersebut. Di belakang dalam hamba Allah. Semakin semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah. Subhanahu Al-Fatihah. Kecintaan yang berkata di sini. Ma'af oleh adalah percintaan yang kekal, ibunya dengan anaknya. Segala jenis cinta kecintaan itu akan terputus pada hari kiamat akan berubah menjadi perlutuhan. Kecuali mereka yang memang bercinta mereka kepada yang lainnya semata-mata kepada Allah swt. Allah wa taala firman, Al a'lau. Yahuda menyimba, orang menyimba dengan aduh, illah musuh. Orang-orang yang mereka sangat mencintai pada hari kiamat nanti akan bermusuh. Orang yang dia cintai hari kiamat nanti akan jadi musuhnya. Kecuali kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala, yang membenarkan cintanya kita kepada orang yang mencintai karena Allah lahir. Termasuk di antara tujuh golongan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada orang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat, ketika tidak ada orang di bawah awak, cara setuju menudukkan Allahumma pada hari kiamat, ketika tidak ada orang di bawah awak, cara setuju menudukkan Allahumma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat, orang di bawah awak, cara setuju Alaihi wa pada hari kiamat, ketika tidak ada orang di bawah Dua orang yang saling cinta mencintai sama Allah, mereka berkumpul sama Allah, mereka berpisah pun sama Allah. Dalam riwayat Imam Muslim dari Hadis Al Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Bersyukurlah Allah Subhanahu Wa Taala, Aynamuttaqaa, Aynamut Jalal, Al Yawmin Fi Yawmin Yawla Al di mana itu orang orang yang menyerta cinta mencintai dan untuk kemuliaan keluarga antum pada hari ini akan aku berikan kepada mereka namun ketika tidak ada lawan kepada kalian itu hanya nama Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kehidupan kepada kaum bangsa-bangsa yang berjaya di Yang ketiga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara syarat-syarat yang akan didapatkan oleh seorang musyrik untuk masyarakatnya menjadi seorang mukmin dan masyarakatnya Islam. Kata beliau, وايَ اخرَه ايَعودَتِ الْفُصْرِ بعدَ اِسْتَمْتَاعُهُ وَرُكْنَاهُ يَقُولُ الْقَالِبُ الْعَصِيرَ. Dia berhenti untuk kembali kepada kehadiran. Dia berhenti untuk kembali kepada kemakmuran setelah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya setelah Allah selamatkan dia dari penyimpangan dan kesesatan itu. sebagaimana dia pergi menuju kelemparan ke dalam arah yang benar maka itu merupakan rahmat Allah apabila Allah telah memberikan hidayah kepada kita pelihara lah hidayah itu istiqamahlah di atasnya Semangatlah untuk selalu menjaga dan memelihara keimanannya. Meskipun itu amalan yang sedikit, amalan yang kecil. Tapi kalau kita semangat dan itu rumah dalam menjaganya niscaya kita tempat di antara hamba-hamba yang dicintai Allah. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan wa ja'a na ahabbu al'amal ila Allah Ta'ala jall al-qawl wa infalillah. Amalan yang paling mencintai Allah Tuhan kepada Allah itu Adalah yang Selanggut kita mengerjakannya Meskipun amalan itu Terlalu Jangan menjadi seorang yang Semangat Satu pekan Berikutnya sudah tidak pernah lagi diterjakan Mendengarkan selama Antara melalui dan isyak Semangat Artinya orang-orang izan ini saya mulai kerjakan sholat ulang sampai tidak hidup Mendekati waktu itu Besoknya lagi semangat, besoknya lagi semangat, tiga hari Hari yang keempat mulai turun semangat Dalam pelan-pelan Ini tidak dicintai Allah subhanahu wa taala seperti ini bukan amalan yang dicintai Allah secara mutlak tetapi semangat pada Allah. belakangan dia menggiat amalan. Kata Nabi SAW. alaihi wasallam, "La ja'a ya 'abdun la takufira fulan, kana yaqumul lail, thumma taraka fi madrasah, wa Abdullah. Jangan sama seperti si fulan itu. Dulu dia rajin mengerjakan ibadah قيام الليل. Sekarangnya dia mengerjakan salat tahit." setelah itu dia meninggalkan salat darah itu ini mungkin tidak apabila Allah telah berikan kepada kita yang jaya pelihara yang jaya. Allah telah memberi kepada kita semangat untuk menegakkan selat jamaah lima waktu pelihara itu. jangan karena Allah sampai kelima Kesalahan sih pula ini dan seterusnya lalu kemudian meninggalkan puasa dia sebagai orang hamba dari beribadah kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi pula setiap kita hendak dapatkan dan memang jadilah ibadah dan iman kita agar menjadi melu terus bertambah bukan malah berkurang kadang-kadang kita melihat ada seorang Paulus di sini, mereka ini dah, dahulu yang kemana beribadah. Kadang-kadang kita melihat ada sebahagian mereka, sebelum kita datang ke masjid, dia sudah di masjid. Lalu setelah beberapa lama, beberapa bulan, orang ini sudah tidak kelihatan lagi. Mungkin sudah mendapatkan perbuatan yang tinggi semata-mata, sudah lupa dengan Allah, atau yang memberikan keibatan hidup mereka. Jika dia ini termasuk, bersingkat. Masya Allah SWT, maka saya tidak ingin berpajar. Semoga satu hadis Nabi SAW ini memberi semangat kepada kita. Amal saling, ketika kita membaca Al-Qur'an dan mengapa kita membaca Al-Qur'an? Kerana kita cinta pada al -Quran. karena kita cinta dengan ibadah itu al Menjadikan hati kita itu basah dengan fikrut Wahid subhanahu wa Al ta'ala. Kata Nabi s.a.w. La yazarul izanqa rabban minyudillah. Hendakkan dengan -hendak fiatan lisan kami basah berzikir kepada Allah s.a.w. Jadikan ini sebagai kebiasaan kita. Sehingga kita berharap pada saat akhir dari kehidupan kita di dunia ini dalam perayaan us nur kalimah ini adalah amalan luhur, amalan ah, itu tergantung asal dari kehidupan oh, kalau kita bisa menjaga amalan kita, istiqomah di atasnya jatimah ya, kita akan mendapatkan yang terbaik yang Allah taala berikan kepada kita. Saya ini yang kita perlu jadikan pada malam ini mengucapkan disampaikan nomor 13 menapak iman kita iman kepada kita dan juga apa yang saya sampaikan ini kepada kaum muslimin khususnya kepada diri saya sendiri yang menyampaikan materi ini wallahu ta'ala a'lam bi shawab lebih yang mohon dimaafkan wa warahmatullahi wabarakatuh Thank you. Thank you.